Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i tornem a posar la mirada en la festa major de casa nostra com venim fent doncs, al llarg de tota la setmana i avui doncs comentarem aquestes activitats podem de... que s'han organitzat des de l'àrea de joventut i ho farem amb diverses persones de... relacionades amb joventut i també amb l'espai dona i les polítiques d'igualtat que és una de les regidories de l'Ajuntament de Palafrugell. Comencem aquest repàs i saludem els nostres convidats d'avui l'Eduard Vilagran, eh, dinamitzador juvenil, bon dia. Hola, bon dia. També tenim a la Mònica Tauster regidora de Joventut i de Polítiques d'Igualtat, bon dia Mònica. Hola, bon dia. Eh, D'altra banda tenim a la Sònia Viboles que és la directora de l'Espai Dona i de l'Espai LGTBI i també doncs, és qui portarà eh, el punt lila de, de la Festa Major, bon dia. Hola, bon dia. I per acabar la Noë Noemi Adarnius, agent tècnic de Salut Jove. Bon dia, Noemi. Bon dia. Doncs, feta aquesta salutació, començarem per tu, Mònica, si et sembla, explicant una miqueta doncs, les tasques que t'has trobat ja, podíem dir, fetes una miqueta a la regidoria de joventut perquè doncs, fa escassament dues setmanes que, que estàs immersa, immersa en aquesta àrea. Sí, de fet, de, de la festa major m'ho trobat tot fet. L'únic que haig de fer acabar de controlar els petits detalls, com bueno, per al dia de la cercavila tenir la, les aixetes obertes mm -hmm. i poca cosa més. I d'altra banda, des de la regidoria de polítiques d'igualtat, que també és una i té el seu pes en aquesta festa major ja des de l'any passat amb aquesta creació del Punt Lila uh, aquest any i torna a haver-hi uh, aquest Punt Lila i no sé si hi alguna novetat que també després comentarem amb la, amb la Sònia. Sí, tenim diverses novetats des de la posició d'on de... estarà el Punt Lila uh -huh. fins les nits també que hem augmentat de nits Doncs uh, de seguida ho comentarem aquestes novetats amb vosaltres dues amb um, l'Eduard dinamitzador juvenil uh, comentem amb tu ben bé el que són els concerts de, de nit si sí, et sembla sí. o, us explico una mica la... sí, començarem pel primer dia no? que és el dia dijous eh, que és sí. un aperitiu, no el podíem dir sí, sí, ja sí. fa uns anys que obrim el dijous el primer dia amb la música de barraques però no hi ha escenari no, no hi ha concerts, escenari per, per anar agafant una mica d'escalfament escalfament, okay. escalfament no? no? sí, una miqueta d'això, de, de, de, ah. de preàmbul del de, de que serà el cap ah. de setmana en si això ah abrim el dijous això, la música només de les barraques, i llavors ja el divendres ja hi ha el primer el primer concert. Mm -hmm. De seguida farem aquest repàs de, de quins són els grups que, que venen en guany. Ja l'any passat ens ho vau explicar, però crec que per fer una miqueta de memòria eh, expliquem no? com, com es fa la tria d'aquests grups que venen a, a casa nostra. Sí, el que fem és, amb el grup d'entitats de, que monten les barraques, doncs ja al mes d'octubre fem com una comissió de, de música, mm -hmm. I ens anem reunint per, doncs, per fer això, la programació conjunta no? entre les entitats que vulguin participar. I són diverses reunions des de l'octubre fins que es va tancant tot el tot el programa, ens anem posant d'acord i Aquí també hi té veure el pressupost perquè clar, sí. perquè els, els, les entitats diuen, portem-me tal grup ah. no? que ara està que és top, que sí. està dalt de tot I, i no sempre es pot el pressupost també que, bueno, que el mes de juliol també costa trobar grups que, que estiguin disponibles clar, són diverses coses però veient el cartell i ara farem aquest repàs que aquest, aquest any no sé si esteu satisfets eh, per el pels, eh, grups que ha pogut portar, sí, així de, de renom eh, diguem-ne. Sí, jo crec que sí, aquest any s'ha pogut a més augmentar una mica el pressupost i, mm -hmm. i estan, bueno, jo crec que s'ha fet un molt bon cartell aquest any Doncs eh, som-hi, comencem ja. amb, amb divendres, Eduard. Doncs pues el divendres hi haurà per obrir la nit hi haurà el grup d'Espit, que, que és un grup d'equip de, vinculat aquí a la Fruger mm -hmm. que presenta disco, a més i, i després Doctor Prats hi haurà Doctor, com el cap de cartell no? de d'aquest sí. divendres, eh, doncs, un grup reconegut que doncs ha fet eh, concert parada doncs, a molts indrets d'aquí de casa nostra, de, de Catalunya, també de, de, de València, ha anat doncs, per, per diversos indrets sí, sí. i per tant és un, un, un nom que portarà molta gent sí. en aquest sentit i suposo sí, que, que les entitats. Sí, que en i que tothom se l'està espantant. Eh, lligat amb això, doncs... Eh... Després ja vindria el, el dissabte, dia 20, també doncs, amb aquesta barreja, no? Continuem amb aquesta barreja de grups locals i grups doncs, sí. o, o cantants de, del panorama català. Sí, bueno, sempre intentem apoiar que hi hagi representació d'aquí, de, del municipi. Uh -huh. I el, el dissabte tocaran els festucs eh, d'equip a la Fruijer, que també presenten disc aquest any, i seran ells que obriran la nit... Uh -huh. Llavors hi haurà Xavi Sarrià, també molt conegut, havia, havia tocat amb el Sobrim Pas, també havien passat per aquí va Bala Frugell, uh -huh. uh, llavors serà com el cap de cartell, Xavi Sarrià i tancarà la nit la Noé, que és una noia també de Bala Frugell. Uh -huh. Una noia que, que fa un tipus de música electrònica, ho està mirant ara sí, abans d'entrar. De, de, de, sí, sí. de Eh, bueno, una música tan, tan diferent també, i doncs també buscant sí, aquesta que hi hagi una mica bueno, que hi hagi una mica de tot per tothom mm -hmm. no? de, per tots els gustos, i la música electrònica és veritat que no n'hi ha hagut molta, barraques, mm -hmm. i una de les coses una mica pendents, i que sobre ho pugui fer una noia que és d'aquí per la Frugell, doncs... Bueno. doncs valor afegit, en aquest sentit. Mm -hmm. I acabarem diumenge amb els concerts, eh, doncs, amb tres concerts dos concerts més. Dos concerts, bueno, hi ha pelucas, mm -hmm. eh, un grup versions de versions, d'aquí també, i, i acabaran amb Animal Show i la Festa de l'Espoma, que ja fa fa anys que és, és un clàssic un clàssic d'aquesta doncs, festa major gràcies a Eduard doncs, per fer aquest repàs de seguida comentarem altres coses si vols intervenir no. estàs, <ríe> tens el micròfon obert per, per intervenir seguim amb aquestes barraques ara ja parlant més en general del que s'hi trobarà el jovent i no, no tan jovent que existeixi a les barraques durant aquests dies perquè un altre doncs, dels clàssics dir és el Chill Out que ens comenta la, la Noemi doncs sí, el chillout, bueno, ara també estava fent com una mica de memòria i, i bueno, fa potser uns 10 anys que, que muntem el chillout mm -hmm. i bueno, com sempre doncs, és intentar, el que intentem és oferir una alternativa a l'oci nocturn. És a dir, que si més no, doncs els joves puguin compaginar la festa en espais com potser més lúdics, no? com tenim una... Bueno, com una ruleta de, per jugar, mm -hmm. amb preguntes, després tenim... Eh, L'any passat vam, vam incorporar unes ulleres simuladores, no? perquè els joves, i ja fem petites proves, perquè els joves doncs, puguin veure eh, això, no?, mm -hmm com més, quines sensacions es tenen anar a begut o, anar, o haver consumit cànnabis sense haver-ho de fer sinó perquè vegin fins a quin punt es pot arribar a perdre el control mm -hmm. um, també tindrem els educadors de carrer que estaran uh, donant suport sí. um, còctels uh, mojitos sense alcohol tindrem un espai uh, perquè els joves doncs, puguin seure i, i descansar amb ventiladors que, que a vegades doncs, aquestes nits tan caloroses doncs, és agradable que et una mica el, el ventet no? sí. Sí. i després, bueno, una de les, de les petites millores que hem fet eh, és de la mateixa manera que en l'escenari eh, principal doncs es, es projectaran eh, petits missatges, doncs nosaltres també en la pantalla de, de dins del Chill doncs també projectarem això, aquests, aquests missatges una mica en, en, pensant en, en missatges de promoció de, de la salut uh -huh. uh, Important doncs aquesta zona xiluà ja això, 10 anys pràcticament doncs, que, que, que veniu fent-ho incorporant doncs, aquestes petites novetats no? perquè doncs, uh, hi hagi aquest punt d'atractiu també, no? perquè els joves no el trobin sempre igual i al final uh -huh. se'n puguin cansar no? Sí, de fet també un, un dels grans valors afegits és que continuem comptant amb, amb els agents joves de salut Uh, que bueno, que són uh, el, el, bueno, no? és, és fonamental la seva tasca mm. perquè no és, no és el mateix doncs, que un adult pugui donar uh, un consell o, o un missatge positiu en un jove que ho faci un mateix jove no? el llenguatge sempre serà diferent i, i arribarà molt més el de el d'un jove, per tant, doncs seguim comptant amb els agents joves de salut que aquest any doncs, han fet la formació. Mm -hmm, molt bé, doncs amb aquesta comunicació d'igual a igual, que és el que a vegades comentem doncs, també en matèria d'educació, al final sempre doncs, això acaba arribant més al missatge entre ells doncs, eh, hem fet aquest repàs a la zona chill-out eh, amb aquests eh, begudes sense alcohol, també doncs, amb aquestes ulleres que ja vau incorporant passat i que aquest any també hi tornaran a ser mm. i no sé si l'any passat hi havia fotocol, no sé si aquest any també hi ha aquest espai no, no eh? no, no, no Bé, el fotocolor el tenim incorporat dintre del punt de sensibilització de les agressions sexistes i sexuals que es puguin donar l'oci nocturn i aquest any hem fet un petit canvi perquè també ens hem canviat d'ubicació llavors no estem ubicats dintre del chill-out D'acord, doncs Ja que, mira, de casualitat hem vingut a parar amb tu, Sònia doncs continuem amb aquest punt lila que canvia d'ubicació per, suposo, guanyar visibilitat, no? Sí, sí fa dos anys eh, només tenim un punt de sensibilització dintre el chill out, i l'any passat ja teníem un punt d'atenció mm -hmm. estàvem ubicats dintre el chill fins que obria i llavors eh, era un punt d'atenció que estava ubicat al costat de l'escenari llavors eh, a les reunions de millora, no? que sempre sí. acabat les barraques i les festes majors i així, doncs fem una reunió de valoració, van mm -hmm. valorar de de, que per tenir més visibilitat i més accés eh, havíem de potser posar-lo a, a fora del chill-out mm. i f, m, m, més separat de l'escenari llavors estarà ubicat quan entres, eh, entres clar, entre, hi han dos accessos no? l'accés per, per l'avinguda d'Espanya doncs, hi ha a la madrata dels lavabos i, i després de seguit ja ve el punt mila que és, és un mòdul mm. ja, i està il·luminat vull dir que és, és molt visible i a més de fàcil accés és un mòdul on podem, si en el cas que haguem de fer alguna atenció, doncs podem fer les atencions a dins i a fora hi haurà, hi haurà una part de sensibilització. Uh -huh. Perfecte, doncs amb aquesta guanyar visibilitat, uh, l'horari d'obertura serà el mateix de Barraques? Sí, uh, el dijous obrim de les 11 a les 3 de la nit, uh -huh. el vendres i el dissabte obrim de les 11 a les 5 i el diumenge, que hi ha la festa de l'espuma, sí. uh, o espuma, Uh, de les 11 a les 4 i mitja. Llavors, la diferència aquest any també és que som dos professionals. El dijous sem, som una professional, que en aquest cas seré jo, sí, eh? amb dos persones voluntàries i el divendres, dissabte i diumenge som dos professionals psicòlogues especialitzades en violències masclistes i atenció en emergències. Llavors, uh, per... També donar cosa al Punt Lila, ens hem coordinat amb policia, amb les entitats juvenils, vam anar l'altre dia al Consell d'Entitats Juvenils mm. no? a presentar una mica el protocol i què, què havíem de fer, i també els horaris i tot, I, i sobretot tothom ha de saber que existeix el Punt Lila, professionals i les persones que, que estiguem allà, no? perquè en qualsevol moment doncs, algú pugui pensar, mira, això que m'està passant, puc, puc anar demanar ajuda, no?, oh. o, si ho, puc, ho he pogut resoldre sola o sol. Clar. ara us volia comentar, no? sí. aquest fet, una mica podeu intervenir tots, obviousment, sí. és, és, és el fet doncs, que jo no sé si és per ja vaig una parlant no vagades que hem fet aquestes uh, converses amb, amb vosaltres, amb l'Espai sí. Don, amb l'Espai de JTR. Eh, doncs que cada vegada eh, hi ha més, eh, se saben més que hi ha més aquestes agressions, hi ha més visibilitat d'aquestes agressions sexuals. Eh, no sé si d'una banda ha estat perquè s'està doncs, perdent la por a denunciar-ho i d'altra banda perquè també cada vegada doncs, més municipis ofereixen aquests, eh, su, aquests serveis, aquests suports. Per tant, no sé si vosaltres això us ha, estat, eh, us ha fet posar una mica en alerta per les últimes eh, informacions, les últimes notícies no?, que arriben d'agressions eh, sexuals eh, en altres municipis d'aquí de Catalunya però també de, de l'estat espanyol i, no, i això poder, ha portat aquesta coordinació entre diversos àmbits de, de Palafrugell. Sí, la veritat és que l'any passat, amb tot el cas de la manada mm. que va ser el punt d'inflexió, no? En sí. tot plegat. Llavors ja ens han plantejar a fer el punt Lila. De fet, van ser un dels primers municipis que, sí. que ho van fer. en Aquí em sembla, bueno, a nivell professional, potser després ho han portat entitats no?, que no poden donar aquest servei d'atenció, sinó més de sensibilització, mm. i cada vegada més els ajuntaments no? assumeixen doncs, aquesta part d'aquest Bueno, és cosa de l'administració doncs, de podeu fer aquest servei, no? perquè homes i dones podem sentir-nos igual de segurs no? i puguem sentir-nos de la mateixa manera quan sortim de festa. Aquesta no? mm -hmm. seguretat és diferent en homes i dones no? i és conseqüència d'aquesta de, desigualtat. No sé, en ja. aquest sentit, tu, Noemi, doncs, com també agent tècnic de Salut Jove, doncs, també com treballeu, no?, Aquestes, uh, aquests aspectes, que ja ho hem anat comentant, però si... si... Vols fer un petit recordatori? Doncs tu també, Eduard, no? eh, amb aquest treball conjunt que feu amb les entitats eh, juvenils, el fet doncs, de, de treballar amb adolescents, co com ho tracteu, no? aquests temes? Eh, intenteu fer doncs, aquest treball en xarxa, que és, que és important. Sí, bé, pel que fa a aquests agents joves de, de salut que comentava que, que faran, estaran presents en el, en el chill-out, doncs prèviament sí que se'ls demana que facin una formació eh, que consta de diferents eh, mòduls i un d'aquests mòduls justament és eh, tot el tema de, de, de, bueno, no? de les agressions sexistes i una mm. mica doncs, de com poder donar suport eh, en el suportat cas doncs, que, que els hi arribi eh, una persona doncs, que, que sent cap petita patit sexual sexuals durant la festa mm. a un nivell molt... molt, molt... Molt, molt primari, per dir-ho així, no? però sí que poder fer aquesta recollida de demanda i poder fer la derivació en el Polilna, que és el, el servei doncs, que, uh -huh. que sí. ha de resposta. Sí, en aquest cas el va fer l'Esther, l'Esther uh -huh. Mollera, que és la psicòloga de l'Espai Dona, també, que els hi va fer la formació i jo els hi vaig fer la part de diversitat sexual i de gènere uh -huh. en, el, en els agents joves de salut. Uh -huh. Sí. Doncs important, aquesta, aquesta tasca de formació. Eh? Sí, que, que... llavors, durant l'espai de sensibilització tindrem un, també un joc interactiu mm -hmm. eh, on podran la gent apuntar un hashtag o també abocar algun tipus de situació bueno, que puguin explicar... Uh, mitjançant un, un joc, si mm. volen, i llavors repartirem xapes i polseres el, amb els lemes de Palafrugell no és no i a Palafrugell només sí és sí. Hem cregut aquest any de doncs, fer aquests dos missatges no? perquè són, són igual d'importants i són complementaris. Mm -hmm. Sí, perquè a ens centrem molt en, en, en la negació, no? però també és important, doncs, que, que hi hagi el consentiment no? que, que per, per, per fer el que sigui, en aquest cas eh, hem, hem vist també a través de les xarxes socials que han anat penjant aquests cartells i també sí. gent que hi apareix gent d'aquí, que és, és important això també. Sí, són... són gent de, de les mateixes entitats mm -hmm. que munten les barraques, moltes s'han sí. volgut molt, molt involucrar amb això i... Sí. I bueno, per la Festa Major els veien els cartells penjats a les mateixes barraques... I, I pel municipi, també. Mm -hmm. sí, sí. Sí, sí. Molt bé, doncs, uh, respecte al punt Lila, no sé si tenim alguna altra novetat d'enguany. No, uh, bueno, hi ha uns cartells també que estaran penjats uh, per barraques que és sobre què és una agressió sexista. Aquest any també l'han fet amb anglès, perquè mm -hmm. doncs, l'any passat ens vam trobar en una situació on, bueno, uh, hi havia... Uh, Bé, bueno, un moment, eh? <ríe> uh, o sigui, nosaltres aquest any... L'any passat no vam fer, no vam parlar, ho però l'any passat vam fer, haver de fer una tensió. Mm. Val? Llavors, uh, vam dir d'aquest any, doncs, de poder-ho mínimament... No? Sí. L'any passat ens vam trobar en una situació on la persona que va agradar era de parla angla... anglesa. Llavors sí. van pensar, ostres, venen persones d'altres nacionalitats no? i que puguin també tenir... Perquè els cartells del no és no i el només sí és sí... Uh, ja s'entén no? sí. si, uh, si mínimament tens una noció de l'idioma s'entén, sí. però per exemple aquest que parla de sobre què és una agressió sexista doncs hi ha molta informació que, que creiem que ha està en anglès Val, perfecte, que vale. això queda tallat, no? Uh... entenc? Uh... Bueno, per, home, un any es pot posar aquesta part? No. Jo crec que sí. Sí? això que era de parla anglesa. i Sí, jo crec que sí. D'acord. No. Vam parlar amb la policia i vam dir que podíem... Perquè no donem ni informació sobre la dona ni com va ser l'agressió ni res. Simplement és que parlem de l'agressió, no parlem de la dona, no? No. Digues, eh? Digues. No, vull dir també és un poble que hi ha molt de turisme, que és que vull dir sí. un sentit fet sí. sí. per això no, sí. no, no fa falta sí, jo crec que, no -ho que seria millor ser. vale. explicar de, de, de per internacionalitzar vale. el missatge Molt més bé. que estigmatitzar per nacionalitat sí.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 i, i jo et preguntaré, no sé si ha passat tu haver algun cas o xi alguna i ja, i ja està, vale? I comentem. Bueno, va anar molt bé poder atenció. estar, val, val, val, okay, doncs... val. Ah, oh. Molt bé, molt bé. No, està molt bé treballar aquí equip perquè, no? És sí. I en no altre directe. Això de bé, això de fer romes. Exacte. Doncs, Sònia, hem fet aquest repàs i crec que hi ha una darrera novetat no? en el tema del cartellatge. Hem comentat això, doncs, que les entitats juvenils s'hi han volgut sumar aquest any, posant la cara d'algunes persones, però també en, el cartell, en cartells que estaran visibles a la zona de Barraques també hi ha una altra novetat. Sí, hi ha uns cartells eh, informatius sobre què és una agressió sexista i amb els que parla d'uns missatges clars i si pateixes una agressió que has de fer mm. i aquest any, doncs, vam plantejar de fer els cartells també en anglès, val? perquè... Bé, bueno, és un poble de costa i hi ha turisme i llavors creiem que, que és important que arribi tothom, no?, el missatge. Mm -hmm. I respecte a aquesta valoració del primer any com a punt lila eh, que vau fer l'any passat, eh, no, ara no recordo si ho vam comentar eh, a posteriori l'any passat, després de, de la festa major, perquè ara m'ha no, passat molt de temps ja i no me'n però no sé si vam comentar si vau tenir molta feina en el sentit d'atendre doncs, alguna, alguna persona o, o alguna víctima d'alguna sí, agressió Sí, situacions mm, se'n van donar i també és un espai on la gent ve a explicar-te, part de, de coses que li puguin succeir donant l'espai d'oci sí, també mm -hmm. és un espai on expliquen coses que li han, li han passat, llavors és un espai de d'abocador també, i un espai de segur, i també eh, vam haver de fer alguna atenció sí, sí. Mm -hmm. que, que que en aquí van valorar molt positivament tota la coordinació que tenim amb, amb els diferents serveis de l'ajuntament i amb les entitats juvenils, llavors en aquí es va valorar com a molt positiu i que havien fet bona feina, sí. Doncs, eh, si et sembla passat aquest cap de setmana, doncs, tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres, amb l'Espai Don amb l'Espai LGTBI, amb aquest punt Lila per saber doncs com hanat ha i si, doncs també hi ha hagut aquesta aquesta voluntat, no?, de molts eh, joves doncs de devenir vosaltres doncs també per comentar-vos coses, no, que no, no només per per comentar, eh, si han patit algun tipus d'agressió, sinó també per informar informar-se doncs de, de, de, sí. de què pot ser de, o de què o temes relacionats eh, que vosaltres pugueu resoldre doncs estem arribant al final d'aquesta conversa però Noemi, crec que vols afegir alguna cosa que ens han deixat sí, eh, volia comentar doncs, que, bueno, que com cada any eh, hi haurà una, la parada de taxi uh -huh. eh, on bueno, els joves que necessitin doncs, podran això, utilitzar el taxi estaran ubicats eh, a l'Avinguda d'Espanya, darrere de, dels serveis d'emergència i llavors també recordar que hi ha l'autobús nocturn, que no cal arriscar-nos mm -hmm. i que bueno, si hi ha joves que saben que han begut i que no estan en condicions de conduir doncs que, que tranquil·lament poden agafar el taxi o l'autobús i, i que arribaran sants a casa. A més uns taxis que l'altre dia parlàvem amb la, que amb la Maria Joseca que, que s'ha acordat un preu per, hi ha un preu establert, eh? perquè els taxistes sí. no, no fagin una mica més de negoci del, del compte no? sí, exacte, i uh, tot el, tota aquesta informació la podran trobar en el, en el mateix chillout mm -hmm. i també doncs, en, en l'espai que els hi ha Uh, ofert per, per posar els cotxes doncs mm. allà també hi haurà tot el tarifatge de preus Perfecte, doncs uh, ara crec que acabarem, sí, amb la Mònica que que tens un, un, una darrera cosa a, a apuntar, oi? Sí, uh, ens hem descuidat de dir lo del segon any de la Cercavila, la Fresca Major Ai, sí, mira, que no ho hem dit abans eh, de veritat <ríe> uh, hem anat a lo de barraces i no di-lo de la Cercavila, la Fresca Major uh, Sí, veritat, que serà dic... divendres uh -huh. a partir de dos quarts de set sortirà des de la piscina mm -hmm. farà tot el centre de la vila com, bueno, el mateix recorregut sí, de l'any passat i bueno, hi ha servei de, de bar també i la, la tornada és el racó de la festa mm -hmm. i l'animació va a càrrec d'en Carlos Selecta Carlos Erecte, doncs, que sempre col·labora amb eh, els esdeveniments de, de Palà-Frugell i en aquesta fresca major, que també participa en diverses entitats juvenils, oi? Sí, es fa així es conjuntament, és una, una activitat muntada des del Consell Municipal d'Entitats Juvenils i mm. participaran totes les entitats. Molt bé, perfecte, doncs crec eh, que, que hem fet un ampli repàs, no? ens hem centrat podem el tema del Punt Lila també doncs, per, la, per, per la importància i per, i per les notícies que van vinguent, malauradament, doncs, que, que es van sapiguant cada vegada més notícies relacionades amb, amb agressions sexuals a, a casa nostra i també doncs, cal comentar-les, òbviament. Doncs eh, nosaltres eh, us agraïm, bueno, nosaltres, sí, Ràdio Palafrugell us agraeix que hàgiu vingut fins, a, fins aquí, ens hàgiu donat aquests detalls i esperem, doncs, que eh, podrem gaudir d'una molt bona festa major. Moltes gràcies i, i fins aviat. Gràcies. gràcies.